40. fejezet 2020. USA Jefferson megyébe, Luraybe, New York állam északi részébe tartunk. Elég sokszor gyakorlatoztunk már itt, úgyhogy sem nekem, sem polnak nem ismeretlen a hely. Innen indultam, és nagy valószínűséggel ismét grínezredes irodájában állok majd várva a fejmosást. Nem is tudom, mi a nagyobb teher most rajtam. Az, hogy számon fognak kérni, és talán hadbíróság elé állok, vagy az, hogy polt is belerángattam ebbe a hülyeségbe. Vagy esetleg, hogy el kell válnom Glóriától. Igen, kárt agadnom, ez is eléggé elkedtelenít. Ennek ellenére nem keresem vele a kapcsolatot, alig nézek rá, és várom, hogy a pilóta letegye a gépet. Amikor meglátom a fegyvereseket a téren, már tudom, hogy nagy bajban vagyunk. Pól is felsóhajt. Landolás után azonnal a fedélzetre pattan az egyik fegyveres és utasítást ad. Cooper százados, Smith hadnagy. Tiszteleg. Mi is rögvest felállunk és szintén tisztelgünk. Kérem, tegyék le a fegyvert. Pollal engedelmeskedünk. Nem telik kevés időbe, míg mindentől megszabadulunk. Közben a férfi odalép Glóriához. Elveszi tőle a táskáját és mutatja neki, hogy szálljon le. Glória kétségbe esetten néz rám. Hülye érzésem van, mintha még most is veszélyben lenne. Napokon keresztül óvtam az életét, mentettem az írháját, mindennel szembe mentem, ami veszélyt jelentett rá. Nehezen engedem át másnak. Főképp azért, mert tudom, hogy nem is szabadna itt lennie. Meg kellett volna ölnöm. Egyetlen egy vágással vagy golyóval, de el kellett volna intéznem. Parancsom volt rá. Beszélnem kell az ezredessel, hadarom, nehogy elvigyék. Az nem fog menni százados, kapom a választ. Ez rossz hír, de amit ezután mond, az fektett csak két várra igazán. Green ezredes fél órája öngyilkosságot követett el, úgyhogy kérem, kövessenek. Gloria visszafordul, ugyanolyan kétségbe esett a tekintete, mint az enyém, és Pólé sem különb. Hogy érti, hogy öngyilkos lett? Kérem, százados, kövessenek. Tudom, nem kérdezhetek többet, de esküszöm az agyvérzés szélén állok. Ez nem lehet véletlen. Miután a pilóta közölte vele, hogy az alany velünk van, ő öngyilkos lett. Ez nem lehet. Meg fogok őrülni. És én még azt hittem, hogy itt Amerikában már minden csak jobb lehet. Női kísérők is besorakoznak mellénk. Glóriát fogják közre, aki nagyon sápadt. Váratlanul megtorpan, előre dől, mire a két nő azonnal utána kap. Elhányja magát. Hallom, ahogy kiabálják. Orvost! Hívjatok hozzá, orvost! Mi hárman tudjuk, hogy ezek ismét az elvonási tünetek, de egy szót sem szólunk. Követjük a parancsot és az elől haladókat, ahogy kell. Nem nézek vissza Glóriára. Talán úgy láttam utoljára, hogy éppen elhányja magát. És talán még jó is lenne. Talán akkor nem ugrana be olykor a gyönyörű fekete szeme, a csodás bronzos bőre, a mosolya. A kacagása, az a flegma válrándítása, és az az élcelődő hanglejtése. Igen, jó lenne, ha Glória Chavez csak egy hányás maradna az elmémben, egy gyötrő undor, és nem valami kecsegtető vágy. Keresztül vezetnek minket a hangáron, de nem az irodák felé megyünk, hanem az egészségügyi épületekhez. A bejárat fölött lóg a hatalmas nemzeti lobogó, amitől összefacsarodik a szívem. Istenem! Nem derülhet ki olyasmi, hogy vétettem a hazám ellen. Nem akarom. Most is hiszek abban, hogy jól döntöttem. És mindenre, amire felesküdtem, még bennem van. Még nem veszítettem el. Ez a legfontosabb az életemben, nem bukhatok el. Amikor a fővizsgáló ajtajához érünk, és két orvos fogad minket, értetlenül nézünk egymásra pollal. Orvosi vizsgálat lesz? Kérdezem. Igen, százados. Ne felejtjék el, hogy tíz napot egy esőerdőben voltak. Bár kaptak oltást, sajnos kénytelenek vagyunk karantént alkalmazni. Karantént? De semmi bajunk nincs. Százados. Jól ismeri a szabályokat, nem? Igen, de tudnom kell, mi van az ezredessel, az Isten szerelmére. Ő vezette ezt az akciót. Látom, ahogy az orvosok és kísérők egymásra sandítanak, valamit titkolnak. Bizonyára mindenre választ fogok kapni, csak türelemmel kell lennem, az azonban felettébb gyanús, hogy senki nem teszi szóvá, vajon az alany miért van itt, ha a parancsban vörös kódot kaptunk. Ez is egy kedvező hír. Az egyik orvos hozzám lép a másik pólhoz. Fél szemmel látom, ahogy mellettünk lévő vizsgálóban Glóriát vezetik be, ahol egy orvosnő várja. Egy pillanatra összekapcsolódik a pillantásunk, majd becsukódik az ajtó. Itt van mellettem, a másik szobában. Talán még láthatom. – Van valami panasza? – foggat a doki. – Nem, nincs. Fáradt vagyok, de minden rendben. – Sérülései? – A gumikesztyűs kezével a homlokomhoz nyúl. Ezért biztos vagyok benne, hogy a seb, amit a lezuhanásonkor szereztem, még jól látható. – Nem komolyak. – Azt majd én eldöntöm, rendben? – Hát jó, te tudod. Vedd le, kérem, és feküdjön fel a vizsgálóasztalra. Teszem, amire kér. Lehámozom magamról a ruhát, abban reménykedve, hogy nem kell már visszavennem, ugyanis a rendelőben egy gurulós fogason katonai ruhák lógnak. Az alsó nadrágját is vegye le. Ripakodik rám, mivel azt magamon hagytam. Letolom, és fölfekszem az ágyra, ahogy kérte. Lehúnyom a szemem. Hagyom, hadd végezze a dolgát, én meg válaszolok neki mindenre, amit kérdez. Olykor pól hangját hallom, vele is hasonlóan cselekednek. Most így, tiszta körülmények között, benne a nagy civilizációban érzem csak igazán, milyen pokoli fáradt vagyok. Körülbelül két hete mentem el innen, de egy örökké valóságnak tűnik. A gépen sem aludtam, ezért olykor kezdem elveszíteni a külvilágot. Szinte élvezem, ahogy gépeket csatolnak rám, ellenőrzik a szívemet, vérnyomásomat, pulzusomat. Itthon vagyok. Túl vagyok egy alapos tisztálkodáson. Mindketten megborot válkoztunk. Úgy érzem, mintha öt kilót dobtam volna le magamról. Három oltást kaptunk, a homlokomon lévő sebet szétvágták, a széleit bemetszették és összeragasztották, nehogy később elfertőződjön, ugyanis elég hitványul nézett ki. Polnak a kezén kötöttek be egy sebet, amit mi észre sem vettünk. Éppen kezdünk kicsit megnyugodni, amikor kinyílik az ajtó, és visszajön a két orvos, akik vizsgáltak minket. Egyenesen Pol felé lépdelnek. Megjöttek a végeredmények. Nincs jó hírünk. Jöjjön velünk. Azonnali ellátást igényel. Milyen ellátást? Semmi bajom. Sajnálom, hadnagy, de a vérében togaviridea a vírust mutattunk ki. Erős antibiotikum kúrára kell ítélnünk, amiket injekcióformában kap meg. Átnéznek rám. Sajnos a karantén így már biztos. A vírus testnedvekkel, vérrel, nyállal, vagy nemi úton terjed, és van lappangási ideje is, ezért meg kell figyelnünk magát is százados. Porra sandítok, úcsúgom neki, hogy senki más ne hallja. Kellett neked benszülött nőkkel hemperegned. Nem felel semmit, szerintem nagyon lassan fogja az agya a helyzetet. És most hova? Átszállítjuk egy egészségügyi intézménybe. Cooper százados és az alany maradnak a közös karanténban. Közös karantén. A szívem azonnal zakatolni kezd. Nagyon remélem, hogy rosszul hallok. Vagy talán pont az öröm miatt. Nem tudom. Téboly, amit érzek. Hogy érti, hogy az alanyjal közös karanténban? Ő nő, én meg férfi. Amerika kiemelten figyel az ilyen dolgokra. Semmilyen körülmények között nem fordulhat elő, hogy összezárnak egy nőt meg egy férfit. Főképp nem egy katonát a cél személlyel. Cooper százados. Sajnos most rengeteg problémával nézünk szembe. Többek közt a karanténként kijelölhető helyek csekély számával. Ne aggódjon. Egy egész vizsgáló termet különítünk el maguknak, és figyelembe vesszük a nemi különbséget is. Lesz privátszférájuk. Privátszféra? Baszki, nem már. A holdra is utána mennék, hogy megdughassam. Nem maradhatok vele kettesben négy fal között. Beszélni akarok az előjárómmal. Ezt meg kell úsznom. Sajnálom, százados. A Green ezredes körüli káosz most erre nem ad lehetőséget. Kérem, legyen tekintettel a helyzetre. Azon vagyunk, hogy mindent megoldjunk. Éppen a katonai vizsgálóbizottságot várjuk. Visszanéz porra. Maga jöjjön, hadnagy. Paul még pár másodpercig engem szugerál. Majd mindketten bólintunk, mintha elköszönnénk egymástól. Fogalmunk sincs, mikor láthatom ismét. De a helyzet úgy áll, hogy ennél több gondom is akad. A másik orvos én, hogy kövessem, tehát utána lódulok. Valószínűleg a karanténba tartunk, és nagyon remélem, hogy lesz időm arra, hogy a vágyaimat szétkaszaboljam magam körül. Hiába minden remény. Az ajtón belépve rögtön megérzem a jelenlétét. Előbb hat rám az aurája, mint megpillantom, és fogalmam sincs, hogy ez a katonai énemnek, én vagy valami egészen másnak köszönhető -e. Az orvos szerencsére azelőtt beszélni kezd, hogy mi Glóriával egymásra koncentrálhatnánk. Nem luxus, de minden valamire szükségük lehet. Hamarosan hoznak friss ételt, kávét és gyümölcsleveket. A vitaminokat mindketten vegyék be, és napi három liter folyadékot kötelező meginniuk. A bőrükön látszik a dehidratáltság. Kérem, tartsák be az utasításokat, mert egészségügyileg kiemelten kockázatos helyen jártak. A helységet nem hagyhatják el. Amennyiben szükségük van, valamire jelezhetnek a gomb megnyomásával, ami itt van. Mutat az ajtó mellé, ahol egy piros csengő virít. Az egészségügyi személyzet védőfelszerelésben jöhet be. Nem levegőben terjed a vírus. Mire ez a nagy cécó? Ez az előírás százados. Tüntetőleg ő is felhúzza az arcára a maszkot, és megcsattogtatja a gumikesztyűjét. A televízió működik. A két ajtóra mutat, amik tárvanyitva vannak. Két apró helység is van. Az egyik az önné, a másik a magáé. mered Glória szemébe, mire végre én is ránézek. Elkapom a fejem, mielőtt veszippantana a látvány. Ő is megtisztálkodott. A haja szabadon lóg, és szemmel láthatóan a fehér trikó alatt nincs rajta eltartó. Elég gáz, hogy ezt pár tized másodperc alatt felmérem, de ez van. Ott aludhatnak és elvonulhatnak. Kérem, vegyék figyelembe, hogy jelenleg nem tudunk ennél jobb ellátást biztosítani. Remélhetőleg pár nap alatt befejeződik az ezredes miatti vizsgálódás, és az újabb vérvételek is negatívak lesznek. Egyikünk sem szól semmit. Ő megfordul, becsukja az ajtót maga mögött, és kulcsra is zárja. Tudom, ha csak én lennék itt, nem zárná be, mert egy katona nem kockáztat és tartja magát a szabályokhoz, de egy civilnél ugyanez már kérdéses. Bezárt minket? kérdezi Glória, de nem felelek, csak az egyik szoba felé indulok. Miért zárta be az ajtót? siet a nyomomba. Megfordulok. Időben tudok hátrébb lépni, mert csak nem nekem ütközik. Ez egy karantén. Ezért... Egészen más milyen az arca, mint ott az erdőben. A tekintete tiszta, a bőre meg olyan illatos, hogy összefolyik a számban a nyál. Ez az én szobám, támaszkodom az ajtó félfának, és most lefekszem. Én azt hittem, beszélgetünk. Rosszul hitted. Becsukom az ajtót, és rögtön bele is fejelek. Katona!